Господи, думав я, які вони схожі й не схожі в своїй волі до життя, жадобі дії. Темний і невісний протестант Микола Шугай і шляхетний просвітлений благодійник Джорджа. Як два спади одної гори, захмарений і сонячний. Як кожух верховинця з одного боку м'яка вичинка, а з другого груба шерсть. І в кожного своя правда чи подоба її. То був особливий чоловік, усіма рівний, приязний, велимовний, але й досить закритий. На сантименти в його серці, наповненому роботою, не лишалося місця. Але до мене він хилився, і я прикипів до нього. Брав мене з собою в Букурешт, де я облаштовував його побит. Чекаючи, поки пан Джеорджа скінчить свої лекції, я й сам тинявся медичним факультетом, придивлявся, прислухався. Якось, не самохідь тоді, я й відкрив у собі дивну проникливість взору. І страхався, і радувався водно. Раз у раз перевіряв себе, і сходилося, та я й далі боявся вірити сам собі. А признатися пану Джегорджі поготів, аж доки не стрів на сиготському базарі, познай мого семінариста. Він переповів мені новини з знини. Помер мій дідо, надірвався з міхом. Терка вийшла за ружичку, той полишив службу і повіз її в Прагу. Про мене Писали новинки, що Шугай з тюрми мене витяг і зробив своїм поплічником, а самого Миколу Шугая вбили, Юру теж. Уся Чехословацька республіка просе гула. Зарубали сокирами їх же братчики, повитягали гроші і зголосили на жандармерію. Загребли Шугаїв під цвинтарним тином, на нехрещеній землі. Коли Микола умирав, переповідали, то пара з нього струменіла. Виходить, замість душі в того перебойці пара була. Я не вірив казці про пару. Була в того чоловіка душа, сутемна, бентежна, грішна, але була. З оповідей мого краянина виходило, що згинув шугай за кілька днів по тому, як ми розійшлися. Тепер мені знову навернулася нагадку твартого лісового чоловіка. Половина її, як і належить живому, жива, а половина, ніби попелом присипана, мертвотна. Мені гадалося, що друга вилиця бакуном прикурена. А то смертна пелена лягла на нещасника. По правді, я вздрів її вже тоді, і серце моє вістувало щось недобре, коли несли долі селом потятоє тіло, не в одної білявини серце заболіло. По високу сонце сходить, а по низу зайде, ти не знаєш, лигінику тя біда найде!» Такі тоді склали про нього співанки. «Вір лише тому, що сам побачив, – учили мене. І я вірив лише своїм очам». Очі як очі, та часом мені здавалося, що вони видять себе і своє дно. Так, якби ті образки, що постали колись переді мною, складалися і напластовувалися, як дагеротипи в гербарії цілості цього світу. І я вільно міг при потребі ті образки воскресити в живих барвах, розметати як карти, накласти один на другий і вистежити якісь риси, якісь цятки закономірної схожості, що тягли за собою цілу низенку прихованих подробиць. Часто хапав себе на чутті, що все вже десь бачив, все вже було колись зі мною. І чи зі мною, і чи не у вісні, виказувалося так, Ніби моїми очима позирає ще хтось, фокусує їх на предмет.